You feel it There's magic in the arrow oh, I've been wrong before But I'm not so sure anymore It's a feeling Of magic in the arrow oh, I've been right before But I'm not so sure anymore So you say it's time to make it on your own i will try to catch the next flight back to the yellow can you hear it the magic in the air i've been wrong before but this time i so ja välkommen till podd avsnitt 269 så är idag där är mhm har du hämtat dig efter eh, 268? Ja... Det har jag. Har jag gjort det. Ja. Du då? Nej, jag har varit rätt jämnt seger här veckan. Jag har också vara seger. <laughs> jag. jag var... vet jag inte var du. Jag har varit hem hemmavid. Jag var ja. sjuk. Ja, jag också. Jag var hemma vid. Men... men eh, jo, men seger man var det, Men inte sådär så att man hade betonkepsen på sig. Nej. Som du brukar säga. Nej. Det en kepan och åkte inte på den här gången. Mm. Utan, nej men det, det, var, det var en trevlig kväll. Mycket trevlig. Och det hörs väl också på, på podden. Ja. Det, var, det var lite sång och och så vidare. Hoppas ni tyckte om den. Det tror jag säkert. Den faller säkert i god godgjort. Eh, nu har vi väl bara en bokstav kvar. Jag kommer du ihåg vilken? Nej. Eh, bokstaven U är det denna gång. Okej. Okay. Om du kanske märker att, att det är lite annorlunda ställning här, det är för att vi brukar spela in på onsdagar eller torsdagar. Klockan är torsdag. <laughs> ja, Och Klockan är ju. Har du märkt det? Ja, ja. det är någonting i luften. Och klockan brukar vara runt sju senast, här åtta, nu är hon halv nio till och med. Ja, Så att det, är, det är helt galet. Helt upp det och ner Helt upp och ner vänt. Och då är ett tag det är, i början, eller hyfsat i början. Då kör vi inte söndagar ett tag. Från, det det? Ja. Sen ja. har vi haft måndag Jag tror fan vi har haft Nej, fredag eller lördag har vi inte haft men, Och dit har varit lite partij jo, lite. Partij ja. <laughs> Partij Leverpartij <laughs> ja. Ja. ja. Det hörs att vi är trötta när det sluter på veckan Fnittrigt Ja, vi har jobbat hårt mm. eh, Vad tänkte jag säga mer Ja, det var som inte mycket mer. Utan bokstaven denna dag är ju bokstaven U. Smaka på den. Ja. Vi tänker till en liten stund. Har vi inte kört på den? Har vi inte, ja, du var ju väldigt snabbt. Har vi inte kört på Uppstuds någon gång ja, så kan jag säga att det här var känns verkligen på uppstuts. Ja, vad menar du? Nej, men alltså... Eh, jag fick kämpa fram det men det var ja. Ja, det var svårt bokstaven U var svårt ja sådär. får du se mm -hmm. du får börja jag kan börja, till jag börjar med eh, tredje plats Uber Okej. Okay. Ja. för det blir ingen tyskt Y, va nej Uber det är, det är Uber Uber Uberman det är lätt, det är lätt för oss att säga Uber du läser tyska ja ja naturligt så, vilka prepositioner var det som styrde akkusativ? Dorskygg igenom då? Ja. <laughs> och så var det auf, äh, hinter, ja. Inneven, über, unter, fort, zwischen. Ja. Så aus, aus, över, middagstid och mittnacht, Zeitung, Ja. Styrde dativ. Och de, na, de där i mitten styrde både akkusativ ja. och dativ. Nej, men äh, tyska var lätt. Nicht wahr? Ja. <laughs> ja, nej, Uber. Martin jobbar på Uber. Ja. Och det, jag hörde att det har ju gått ner med taxi, ja, taxiresan det. nu, men eh, Uber Food, eller vad det heter det, det har ökat lite grann i alla fall okay. att ja, just att de kör på. hem, cyklar hem maten så. Ja, så det ökar så, Det är väl bra så då Okej, okay, nummer 10 Ubangi Vet du det? Ja, ja, ja i am a little dog, miau miau, nej, I, I am a little cat, miau miau miau miau, and I'm a dirty dog. <laughs> det låter, ja, det var ju på och, och Kiaberg. Ja, jag vet inte om en vagge betyder någonting eller är det bara den de påhitt så långt. Och så hade de, ja men den singeln hade jag här för mig. Men det är så mycket det jag är konstigt om det har, ja. Jo, det är mycket chilling över hela på något sätt. Att ja. det inte var någon som var inblandade det. Lite talking heads var det väl va? Hon, hon var väl ihop med Henrik Schiffer. Sen, ja. sen mm. ja. de var ihop då Orup. Och... Ja, det kanske var. Han var lite här där Orup. Ja. Han var och hälsa på som brukar säga. Mm. Han är bättre insänds i Ladan som bonden Nej men det var inte lite åt Talking Heads lite jo, lite, lite ja. mm. Njende plats har jag en skiva med jag kommer inte ihåg hur det låter eller någonting med Robert Klaus Kabroberg. Upp igen. Okej, okay. vad kommer då? <laughs> <Lockrop> hade jag. <laughs> Men någon har han det som liksom ett lock på huvudet Han var ju han var en, en, en ord En ordvitsare ja. Men det var liksom inga Inga roliga Upp igen Ja, upp igen Han har ju en platta mm. Därom har jag sagt allt Då kan jag säga min nummer ni Uber ja. Rackar den högre ändå <laughs> ja. Så vi hoppar direkt till din åtta Min åtta, den har vi ju Undersökande journalistik mm. Vad är det för skillnad på, på Undersökande journalistik Och skjutjärnsjournalist <laughs> ja. ja Jag vänder ja, mig till, ja, Jag tror att jag mig till vi, i, vi skulle ju ha haft journalist Per Torgon ja. Vi skulle ta en i lördags <hörr> <hörr> <hörr> Nej men Skjutjärnsjournalist Känns som lite mer Konfrontativt Lite provocerande. Prov prov det, kan, det kan det kanske vara. Men det är en gissning. Jämfört med undersökande kan ju vara. Ja. Jag har lyssnat på den här boken som du har lyssnat på nu om med, mm. Thomas Pettersson lyssnade har lyssnat på den, om den osannolika mördaren, om pannemordet, skandinavanden. Mm. Och han nämnde någon gång just om undersökande. Som ja. journalistik. Visst var det intressant. Jag har hört väldigt väldigt mycket ja. om just Palmen och ja. mycket har jag hört av, om Skandiaman. om Ja, en filur. Ja, jo men det är verkligen en filur. Det är ett, ett tips att, att lyssna på den här boken. Ja. Men han, ja, det framstår inte som en mördare, men det är så konstigt att han för en Lång historia kort Så var det ju ingen som Som hade sett han på Nej På uh, mordplatsen där men Som han, ett vittne Nej mm. Ingen hade sett han Men han själv sa att han, han Att han hade varit där, han hade pratat med polis Och hjälpt till Och, och hjälpt till och, uh, Men han hade samma kläder typ som Många hade beskrivit mördaren Ja exakt ja, Det är där. Men sen, det, Och med en sån där person Som verkar vara väldigt speciell och vill, att, att han inte har lyckats Säga det till någon Eller liksom att skryta om det För att få lite mer ja. Alltså att kunna hålla inne med det Om han, han vill ju gå ut i pressen Och, ja, och han Han pratade ju, liksom. ju Väldigt länge om det här på, på jobbet Också på Skandia ja. Nej, var inte pelur. Vi får se. Mm. Ja, nummer åtta. Undici. Vad heter det? Undici. Vad är det? det betyder elva på italienska. Och det var en krog som Thomas Paulin hade på... Är Nej, på mm. Ganska länge. Lite in i krogetag, för Det kan vara 15 år sedan. 20 sedan. 2000-talet. ja. Ja. Vad heter den här... Han hade, hade... nummer 11, tror jag, han spelar fotboll. Så att det var... Men vad heter Janne Valder? Hade det också något ställe? Vid några Norra i någonting sånt. Det kan nog stämma, men kom inte ihåg Ja, den börjar knappast få ut. Romagret. Ja. Mm. Eh, nummer 7. Din namne. Inte Mats Villander utan... Mats Mats Ullander. Mats Ullander. <laughs> Han nämns inte ofta Han nämns inte ofta, AIK då eller? Ja Slutet, 80-tal Ja, 70-80 ja, kanske. kanske Mats Willander Klassiker Han försvann sedan Mats Willander kom <laughs> <laughs> oh, då blir det ute. Vad hände med Mats Ja, Det kan ni roa eller Ni som håller lyst på detta. Jag tar nummer sju, umma gumma Bra album med Pink Floyd Ja, det är möjligt Jag kan inte bedöma albumet Jag vet inte om jag har hört Än det låter? Men det är titeln som fastnar Ja, det, det betyder ingenting annat tänker du. Det var bara Nej, det var den titeln ja. Det skulle kunna vara en figur också I, i Pelle Pennan och Sudda Gumman <laughs> Umma Gumman <laughs> ja, så, ja. Jag såg det på Pelle Pennan och Sudda Gumman oh, oh, oh. <laughs> Vad heter det nu på Det senaste snedtänk som kom idag mm. Det var det om östeuropeisk, ja, det, Östeuropeiska europeiska Barnprogram som Som kom till Sverige ja. Och det var det bland annat Professor Baltasar, det var Drutten och Gena och det var John Blund Kom de från väst? Mm, och Gena var ju var Rysk, Baltazar var väl var det tjeckiskt? Eller var det? Ungerskt? Ja, det var något öststats i alla fall. Professor Balten, tror jag. Kan Eller, nej, det kom från Jugoslavien. Ja. Uh -huh. Och så sen... Eh, John Blund. Var det Nej, det var östtyskt. Uh -huh. För Jag minns, när vi var i 2009 i Berlin, när vi var där första gången, var det väldigt många vykort och som grejer de hade på... Mm. Det var väl Gamla Östad på mm. Jonblund mm. Och då hörde eh, Tyskarna skulle eh, väst, eh, Västtyskarna skulle ha något, något program De skulle starta någonting med Jonblund Och då skapade Östtyskarna det här Inom tre veckor När dockan liksom allting och, och, mm. och sen, För att de skulle vara först Även på barnprogram som slogs de öst och väst Mm Uh -huh. uh, Hade du sagt uh, Jag uh -huh. urgången? Nummer sex. Urban Hilbo. Uh -huh. Jag tänkte ska jag ta med en. Jo, för att hedra Urban Hilbom så ska vi ha med. Uh -huh. uh, Känner han de inte så väl? Men, men gick han is på samma skola som Ja, uh han gick ju med. Gick han samma klass som näsan? Det gjorde han då i alla fall i en parallell med Hans Jansson Kommer jag ihåg De var mix sig lite grann mm. och så Men äh, ja, jag kände väl inte honom jätteväl Han bodde ju på Wallas Han gick ju min klass i Lågsadiet. Jaha Och så äh, Flyttade han till Krookstad Eller Skärpe ja. ja, det vet jag inte Men det gjorde han säkert Ehh, Och jag vet ju att han hade en farsa Som var duktig att fotografera John jag Gjorde han Eller ja, Eller? Jag minns på att det var en stor snacke som liksom att, att men han gick vid ettan så hade han ju vunnit en fototävling. Och det var ju liksom, han, han var ju ettan så var det, var det någon japan eller någon sån där som var på andra plats. det var ju så jättestort att mm. han hade vunnit mm. i våran värld i alla fall. Och sen en, en rolig grej, det var ju <laughs> den var lörd. Mm. Då var det Roger och näsan hade kommit in Vårt musikhuset, gamla musikhuset Och så var det i en, en replokal Så en band som spelade Urban Hillborn sjöng det. Mm. Mm. <laughs> Och då kom ju Naturligtvis snabbt på näsan Näsan kom ju på Alla efter då Just att bandet hette The Benny Hillbors <laughs> oväntat Benny Hillbooms mm. eh, nummer sex eh, har jag eh, så mycket som Ulysses Ulysses och vet, då tänkte jag framförallt på att vi snackar om i lördags för att om, jag att, tror att att det fanns i graven gillade en grupp jag vet att vi nämnde Ulysses för att det fanns en president som hette så i efternamn. Det så, finns det en grupp som brukar spela Leverson? Jo. Var. Eller var, vilka, vilka var det han sa som var bra? Då? Han snackade mycket om Unipers. Ja, Det var dom ja, okej. Okay. Men det fanns U ett U med det. Men Ulysses uh, fanns ett band som också hette. Och ja. var det var även en president som vi nämnde i. Det var en president som hette det? Ja. En tidig president där. Mm. Som vi nämnt som var med i quizmanaden. Ja. Okay. Eh, Skulle se plats nummer fem har vi eh, Ullånger Nu blir jag glad. Ja. Varför då? Ja, det börjar på U. Ja. Jag har väl ingen mer om klädhängen. Det var fashionella var diter. Klädhängen ja. Ja men där där där ja, var det var det var största klädhängen ja. med. Och det är precis som man åker och, och jag vet Norr eller söder om Umeå Så har det ju Det måste vara världens största osthyvel Det kanske jag kan svara på Aha. Den är eftervägen Om det är vid Robertsfors Oj, Tid. så stor jävla osthyvel ja, Fruktansvärt stor Har du sett Silverlaxen då, där det Mellan Näske? Ja. Nej, mellan Umeå och Evik Det är en restaurang som heter Silverlax Med mm. stor lax också Oj Storrella silverlakt. Men Osttyv låter ju spännande. Det mm. har jag inte sett. måste ha Och sen vet jag att eh, på Volvo nere i Göteborg mm. Där har de ju norra Europas största personalmatsal. <laughs> okay. Där har man hört något. Jo men det är mycket att Göteborg ska ska alltid vara norra Europas. Ja. Det ska alltid vara störst. Okay. Störst och eh, bäst. Ja. Um. Femma. Fem. Uttrycket. Ulv i fåra kläder. Oh, det är bra. Mycket bra. Känner du, no, känner du några, <skratt> no, några ulvar? Om jag gör. finns många luriga för djur. Nu kommer jag på en annan som man ska ha tag med. Men det, det kan jag inte avse. Ja. Mm. Fyra. Eh, bandet YouTube. Okej. Okay. Oh, Jag vet, Tompas favorit eh, Ut, favoritgrej Det var ju den här uh, Vilken låt var det? Uh, en, en video med, med, med Youtube i alla fall My hands are tight Och så gjorde han så här Det var, liksom Tompas, det var så otroligt, otroligt uh, häftigt Man höll händerna upp så här My hands, my hands are tight kan var det? With or Without You? Ja, kanske. Jag det. Ja. Ja, det mm. YouTube var, var i stort ett tag, väldigt stort. För dig också? Ja, ja. men speciellt i med, i med uh, War. Jaha. Med Sunday Bloody Sunday och ja. The Day. Det var en låtet då den kom. Jag gillar ju bäst den här plattan när de kom tillbaka av, vad kan det vara, 91. Achtung Baby mm -hmm. då den tyckte jag var Intressant Jag var inte så för Det när gitarrmagnet Och hans innan. Men det var ju stort Joshua Tree var ju Ja men den var också Ganska bra Precis Det kom till 87 kanske. Ja då hade... Mm. då hade jag Without då, you då, då bodde jag det. Jo men den, den var stort Joshua Tree mm. Men du Okej okay. Nummer fyra Ulla Bella om vilket du kan Och sekreterar. Ja. <laughs> Ulla Bella sekreterare. Vad var det för program? Solstollen. Ja, Solstollen. Ja, ja. ja, det, det passerar lite, lite så här i periferin för mig. Det är inte så att jag tog och kollade. Mm, gjorde du det? Nej, man var, väl, man var lite äldre då. Man var väl i 20-årsåldern tror jag. Ulla Bella. <laughs> jo, men Ulla. Men, det, det dök väl upp då och då i. i. Men typ någon kunde helt plötsligt Säga Ulla Bella Ulla ja. Bella sekreterare ja, För att barnen tyckte det var jätteroligt Ja det var när du var. småbar Nej det var när jag När jag hade börjat jobba Det var, måste Aha, vara mitt ja. i potten en gång ja, okay. på, på, på jobbet De tyckte det var väldigt roligt eh, Vi tar en kort paus Ja vi tar en lite kort Ja vi tar Okay, you I like you I Okay det här är coolt. Det här är kvar jag också. Okej, ja. Där satte. Där satte. Mm. Vad är vi på prispall? Nummer tre. Nummer tre. Du hade ju Ulri förra kläder Då har jag uttrycket uh, undrasa att flundra. Ja, det är bra. Det, det kan jag tänka mig kommer mycket till pass i i fisk... Fritid så Ja, det händer det Man tänkte, tänkte också mest på Vi har ju intresse där ute Undra sig flundra Aha. Och så kommer fortsättningen Kan du det? Undra sig flundra Om jedda är en fisk Aha. Hela tiden får man läsa nya saker på verkligen, verkligen. Mm. Nummer tre Från det ena till det andra USA jag tänkte ska jag ha USA, men... Med, med... Nej, men jag kom på det. Det, är liksom, det var mitt drömland. Nu har jag inte tänkt lika mycket, men jag längtar alltid dit. Det är var det... så jävla coolt. Är, är, är, är det sporten? Är det... Ja, ja, lite grann. Innan jag åkte dit, 84, där jag åkte dit och plugga. så kom man dit. Det var som en resa in i framtiden, på något sätt. Ja, har du ja, sagt. Ja, det var... Allting var ju långt före Filmer och det fanns Alltså kommersiellt Och, ja. och det kanske jag nämnde förra gången du, du nämnde det. Så tyckte jag att det var förut i Stockholm Ja, jo, absolut det är Precis så att Man kom yeah. till konserter och, här, och grejer ja. och, och det var ju liksom steg ut till det äh, men, eh. Och så, så kan jag tycka men, eh, Kanske inte i framtiden Men när man kommer till eh, Till New York Ja Framförallt dit. Det är ju fantastiskt häftestad. Om man kommer dit någon gång. Jo, det lämnar jag ju Det tror vi Ingen fara som har som Has det heller så som Karl Sanders sa. Undrar jag om man kommer till USA fler gånger? Två. Undervattensbåt. Ja. ja. Då tänker jag på alltså den här svenska texten till Gälder Gul, gul, gul är vår undervattensbåt. <laughs> <laughs> ja. Undervattensbåt. Det säger man aldrig annars. Nej, man säger, man tar ju förkortningen ur båt men undervattensbåt. Undrar vi vilka som gjorde den? Eh, det var ju någon, någon hyfsat känd herre som som gjorde den Jag inga gans, gans, ganska rejält det går ju att googla upp om man vill ja. gul gul gul över matta på Nummer två Undertones. Undertone. kunde du vi hade ju ett så hade vi då spelade jag ju ja. låtar med först så spelar jag man, då, äh, a b c d e. Ja. Någon av dem ska man sätta in på rätt bokstav. Kunde du, Anderton, sätta in? Jag körde du inte, det var ju inte vad heter det, Tinus Kicks, utan det var ju My Cassin. Ja, det, jag tror den, den kunde jag, men faktiskt. Mm. Och jag, jag tänkte ju också att, ja, ja kan man inte så, så kanske man har ju. Ja. Man för, för man känner igen. Kan du sångars namn? Ja. Jag Pete Kelly. Nej, det var Bask också. Jag blandade alltid ihop dem. Okej, men då hette han ju FS i scenen. Ja, Fögel Sharky. Han hade ju någon solo hit sen också. Jag var inte Jag vet att han gjorde någon soloplatta, men jag vet inte. Fögel Sharky. Nu hade ju Gab Delgado hade ju dött. Vad är det med det? Sångaren i Daff. Okay. Deutsch-amerikansk eh, ja. freundschaft. Det har passerat förbi min horisont. Du har inget svenskt? Mm. Nej, nah, inte mycket. Kraftverk eller daffar. Nå inte då. Dream. De Nej, men det var inte lite grann på tidigare rätta tal, lusa Men ja, aldrig riktigt de där engelska grejen. Ja, Jazoo. Mm. Det, det var ju som mm. lite mer pop. Och jag första Mode ja. kanske. Men, men, men Daff ah, var ju lite, lite svårare. Det har jag har aldrig lyssnat på det. är det Mussolini hade med. Uh. Okay. Då är vi inne på första plats. Då säger jag en klassiker i vinnarlag 79. Det fanns ju två stycken som man sökte ta in där, eller kanske till och med tre. Ulf Tors. Aha, okay. Och du hade väl Ulf Norberg och hade du Ulf Ingmar då också va? Ja, just det. Men han hade väl slutat han, vad heter han, Ulf Torsen som. Nej, ja, möjligt. Jo, det hade han nog gjort det. Ja. Ja. Ulf Tors. Vi, vi, vi har vi har väl sagt det i i podden för utan att spela mot Toronto Toros, vi VH, laget. Ja. Om vi pratar om det? Ja, jag tror. men jag kommer inte ihåg för, för det gick ju bara minuter så var det slagsmål Ja Och då var det en, en som, jag ihåg, som Han satt väl nästan på Ulf Tors Och stod över slogan i världen eh, Håll igång det I kämpar Ja, okej okay. ja, det... Och då var det Men de hade ju som en slags I ja. I och Tor Toros Och Då var ju grejen att när man, man skulle ge sig på Den största killen i laget Mm och han var ju den största, inte den längsta Men han kanske var den snällaste Han var inte den tuffaste, tuffaste. Kommer du ihåg vad de hette De där stjärnan i Toronto Ja, jag hade ju autograf av allihopa Aha. Det har jag vill också berättat När jag gick och tog knack på dörren På stad. Ja, just det, ja, det är bra. Och, och Nedemansky Nedemansky och Terrell Sittler då? Nej, jag Sittler var inte med Frank Maholic eh, Paul Henderson Paul Henderson, okay. Och Rickard Farad var det va? Aha. Två tjecker. Men var det, av kanadensarna, var det? Var ja, det var Maholich och... Det var de som var största stjärnorna. Paul Henderson. Ja, okej. Okay. Yes. Paul Henderson. Där är sitt alla Och så kommer oh. jag ihåg, i öa så var det ju fyra bilder på dem. Och då var det var ju som liksom lika stort som typ hockeybilder. Sen klippte ut dem och satte dem på hårdpapp. <laughs> okej. Okay. Och så hade jag ju... Så de skrev ju alltså autograferna på dem. Fan det <laughs> Plus att jag, hade, att jag hade i autografblock också. Mm. Bidlarna kanske kan finnas på alltså Autografblocken finns kvar i alla fall. Mm. Företaget mm. Nummer ett. u -båt. Och då menar jag... Och då menar jag... Ja, självklart. Naturligtvis. Vidigaste. Vad tycker du? Stor ör och sån liten Fan. jäger Vi hade ju kunnat kunna kört en Vi skraffade med en ubåt på På, vad heter det spingot också Jag hade ju jäger också oh. alltså, det var... Du Gillar du den? Jag har inte lite druckit någonsin Sen lumpen, men det, det drog i bra minst Ja oh. en, en ubåt mm. Ja det var alltså, Nu är vi färdiga. Alltså, hade vi V också hade vi. Ja. Så 29 avsnitt för vi kastat bort till det här. Jag hade ju en, en idé att vi skulle att vi skriver ner på på fem ämnen var som vi ska ha i de följande tio poddarna. Mm. Och så drar vi bara ett varje gång. Ja. Varje gång. Ja. Jag tänker att vi drar, vi skriver nu och så drar vi vilket ämne vi har nästa program ja. Så att vi har liksom En vecka på oss att fundera ja. Om man vill göra det eller ja. om man vill ta det på ja. Vi eh, pasar ja. bara en liten stund då Sommaren är här Men det känns som vinter Vintern blir på Ja nu har vi ett gittryckande Och då tänkte jag att även vad heter det, Då kan ju Om no någon av våra trogna lyssnare Kan ju skicka meddelande Om man har en åsikt om den eller, skatter, ja. att, eller till och med att, att om podd skulle ja, vill ja, vara med och ja. ha åsikter om det ämnet så kan man ju höra av sig. Ja, absolut. Ja, just det. Så bra trick. Eh, du, får så, dra, du får dra. Du, du, får, dra. du, du får dra först. Så det är ja. din hemmaplan. Ja. Första ämnet alltså som ska tas nästa vecka. Yachtrock. rock heter det? Yacht rock Och det är... En är här västkust amerikansk musikstil. Jag har Jat. om du söker på Jat rock så jag, jag trodde ju att jag att jag var väldigt kunnig på den i musik. Jag har en spellista som Thomas Andersson via gjort men gjort Med yacht, yacht, mm -hmm. yacht rock. Det är lite så här västkust influerat. Ja men jag ser här att äh, ja, men Västkust, exakt. Ja men spännande. Mm. Då ska jag äh, slå ihop en Yachtrock-lista. Varför inte? Mm. Eller hur, hur vi lägger upp det. Ja. Men då har vi ju det klart, perfekt. Mm. Yachtrock. Säger man Yacht? eller, y yacht, eller yacht. Det beror på amerikanska säger säga och Yacht är engelska. Jacht. Det är ju en sån här jaktbåt. Mm. Ja. Så Som man sitter och glider på dem då lyssnar man på. Ja, västkust. Jo, jag, jag hörde ju, vad heter det. Jag jobbar på Jord på amerikanska Office. David Brandt, nej David Brandt. Michael Scott sa ju att eh, han hade så trott då med pengar. För järn hans sambor, hon hade ju ingen jobb och ja, mm. han lade upp allting. Han sa han det liksom att ja, men sen sen jag sitter på min jaat på min så, så och tänker tillbaka liksom, ja, men då, då bryr jag mig inte om det här, liksom att att han att har dåligt ställt ja, och han, när han sitter på en yacht och har en liksom massa pengar där, så att det här är ingenting <laughs> Ja, det var, ett, det var ett resonemang som gick runt på något sätt i nedåtgående spiraltrappan. Mm. Ja. ja, jag är inne på fjärde som jävligt <laughs> då. Ja. ja, men kul! Ja, vi säger som så. Yes, bra! Tack! Hej, hej.